Bai, u da jartzen hasi eta gane, zigortzaleak filmerako kastinean ikusi dugu famagoso hori eza. Bai, u da hasiko diren filmea da zigortzaileak eta filme horretarako umeak behar dituzte kastineari dira egiten eta espero ez bezalako umeko puluari da urkezten, eundaka teundaka. Arantxa Ibarra, filmeko zuzendari eta gideu gehiagun oon. bai. Zenbat urteko umeak behar dituzue filme horretarako? Ba, behatzi urtetik, hama urte artea. Eta zenbat aurr? Ba, gutxi gora bera, ber, e, protagonistak e, behatzi amar bat izango dira, baina ez trazko behar dugu. Uh -huh. e, zamatume aurk ez du da, zuen kastinetara. Uf, ba behar ira, e, pentutzen genuen azte batean egin geroen e, kastinata, azkenean iru azte dramagu kastinak egin da eta mila ba daukago Mila aur, joan dira. <laughs> eta, <laughs> aur. eta zuen em, esperientzia horretatik, em, nork ikusi duzu edutela gogo eta interes gehiago guraso eka Ba, ezango nuke, egunetik. Iruro geitamar gurasoak bidela, eta hogeitamar umeak, dutxikora bera. Bai, eh, proporzio horretan, eh? Bai, Proportzioa bai, bai. da, gurasoena. <laughs> ba, bai, eta gauza... gaitek izango den, baina horrela da, eh? Zeiru ditzen da, gauza berriak edo probatzeko gogoa daukatela, lanbide berri bat, edo... Edo berzeri ba... gabe fama eta ospea bilatzen dute. Ba, batzuk doaz niretzako fama eta ospearen bila, beste batzuk bajola zean, ero, bueno, bauazen proba itera, haber, zarketatzen den... Eta gero badago bai ba ume asko extraescolar asko egiten dutenak berai gustatzen zaielako ban txarkia, eta dantza eta musika eta horrelako gauzak ere bai eh. Uh -huh. dago. Baina asko da gurasuek nahi dutelako bere semea eta alaba ba, ikusi ba televiztan, eh? Uh -huh. Eta hori zergatik? Zergatik <laughs> ikusi nahi dut ze seme eta alaba petutzen utzi Ba, oraingoan daudela fama hartzen, igual, bajara, montana, eta horrelako asko ikusten dute. Ba, gaztetxoak, sorapta daudela horrelako egin, ezakiz. Berit... Ba, egiten dute beraien buruan horrelako mundua, tero ezakiz, egia eh? esan. Ezakiz eh? erjaitik nahi duten. Baina argi dago, ume batzuk ikusi dutela, etorken direla kasi Galdeten diosu, antzerkia gustatzen zaizu? Eta azaten dizu ez <risa> Nahi duzu zerbait ezan e, kamarari? Ez Eta orduan zu barrutik ezaten duzu <risa> Orduan zertara eka torri da ez Ez badun nahi eserrez ez, ez da, ez badun nahi eserrez egin ez? Uh -huh. Eta ori galdetu <risa> eskero Akaso esango lukete guraso egizan diatelako Etortzeko, ez? Claro, eta gero ikusi dugu guraso asko urduri urduri Bere zeme alabak, nahi dutelako barruan zartzea mm. Eta egun bardinean Ezin genu eretik zartu, Bazarretu egiten zideela, eta sukezaten e bat dago bideoak bidaltzeko ere bai, nahi bat eta bueno, bueno. Uf, ospe horrek diruek harreko dien esperantza daukate gura soka gian? Ipentzuten du bai gaita. Zaskotan ezaten da, uu, oh, hemen di jubilatuko nabonek eta... <laughs> hori hori entzuna da, daukatuzkotan bai. Ipentzuten du, da esken finean, ba ametzeetan, ba eurak ez dutena egin, nahi dutena bazameak egitea ero, da E, nabaritu diezu gurasoei kezkarik edo ba semealabak, ba ezakiketain txikitatik osparen mundu horretan sartzeak kalkerik ekarrekote dieen arriskurik galdetu dizuete, ba ezakiket nola eingo duten lana aurr aukeratuak izatekotan edo ezakiket jarrera edukiko duzuen aurr horiekiko, bakitzi gitzi gitzi egon dira galdetzen dutenak horrela gauzak, eh. Bera nik ikusten duana da, hain nahi duten bere semealabak parte hartzea pelikulan Eta iola e, e, ardura ezerrez Gehiago ikutzen dut horrelakoak Etorri direnak, eh, klaro mm -hmm. Gero beste batzuk izotzen dut Zaten dut dira, ni zeren Zemea alaba, nik ez du nahi kastinera Zeren lana da, eta ni nahi dut oporretan Umeak, ba, ba oporretan ebitza, eh no, Baina mm -hmm. kastinera Etortzen direnak, ba klaro Eta buruan daukate, bere zemea Ero bedan alaba, ala eronola, bertan egotea mm -hmm. Ba, Arantxa Ibarra Sigortzariak filmeko zuzen aria, Eta gidoi gido, gido, gilea, eskerek asko Ba, izuei